Det lätt, det lätt, det ja, här är det jättekul att vi lyckas vinna och det är bra lag. Men eh, idag gick det inte in utan det gick ut. Man blir lite tagen och jag menar, det, det är 42 grabbar här som står och gråter liksom. Nej, jag kände på mig att jag skulle sätta den. Christian Edvers är på plats i studion. Välkommen hit. God morgon. God morgon, god morgon. Och Jenny, känner du att vi har sportkoll den här veckan? <skratt> ja, ungefär så. Som jag känner också. Ja. Någonting dit. Ja, eh... I våra luckor, helt enkelt. Ja, precis. Först ska jag, ska jag ta. Det blev lite liv om eh, förra veckan. Jaha, vad har du nu eh, sagt? Så har fått en hel del kommentarer. Ja, då var jag väl inne på, på golfare och att de inte är super supertränade. Eh, mm -hmm. eh, och då var det extra kul att, att Carl Pettersson. Big Dog som han kallas vann på PGA-touren USA-touren direkt veckan efter. Han är inte heller supertränad tror jag. Men han är fantastiskt bra i golf. Han vann för femte gången på USA-touren som är Toren att vinna på, där är det fina mm. Han vann där eh, och är den svensk Som har vunnit flest gånger tillsammans med Esb Panovik. Så där fick jag eh, Lite i ansiktet direkt <laughs> eh, Men då vill jag Tch, säga Eftersom jag, jag, aldrig, eftersom jag aldrig, ändå vill ha sista ordet Så <laughs> säger jag så här, ja men han är Trots allt eh, uppvuxen i USA Därför har han en vinnarskalle Och det var där det gick ut på så, så lite hämta upp det Men okej, okay, I stand corrected Så ja. nu drar vi igång då. <laughs> nu. nu drar vi igång Eh, eh, SNS slutspel i hockey Det måste vi faktiskt ta upp Jag vet, det är skitjobbigt att vi tar det igen Men vi måste, det, nu, nu men ska det, nu det avgöras Nej, men Vi ska bara säga att det är SM-final Och ikväll spelas final nummer fem det, det står tre matcher till Brynes. De hade chans att avgöra. Mm. På hemmaplan fick straff och alla möjliga saker. Brände det och det blev en match till. Jag tycker det är lite kul för det är fantastiskt bra hockey. Så det är kul att vi får se lite till. Mm. Jag hoppas kanske att Brynes tar till slutändan för de har spelat allra roligast. Men det är kul om, om självt jag skulle kunna vinna ikväll hemma så får vi även en sjätte match. Mm. Vi behöver ha koll på det här. Bara. Vi gjorde en sån här liten koll på Facebook på en, våra lyssnare. Var ligger dina sympatier, sympatier just nu? Och då jag tror att Brynäs vann över Nej, Det var nog så här att det fanns en och annan som tyckte att nej, vi håller inte på Brynäs för att de dängde våra aha. grabbar. Aha, okay, så att just därför. Men, men, när ja, men Jag vann tror att om man Brynäs gör senast? den i landet så vinner Brynäs. Leksand och Brynäs är ju lite så folks kära lag i, i vårt land. Mm. När vann Brynäs senast? 1999. Och när vann Skellefteå senast då? Ja, det är ju typ på 70-talet. Men är inte det roligare om då om Skellefteå vinner då? Aj, ja. Jag går på den som spelar roligast hockey just nu och det är mm. Brynäs, över, tycker jag. Men Skellefteå gör gjort bra, det är bra Nu senast blev det tjurigt och bra också Det var ja, kul mm. Match 5 i kväll Match 5 i kväll ja. i Skellefteå Vi går vidare ja. Tjejerna är igång I helgen premiärspelar både Malbacken och Kubik mm. Båda spelar 1 Dock inte mot varann Utan Kubik på hemmaplan Mot Lindsdal Och borde kanske ha vunnit enligt rapporterna Och Malbacken på bortaplan Och de är nog rätt nöjda med ettet, skulle jag tro Mm. Malbacken är nykomlingar här och de spelar i, i söderrättan tillsammans. Lite kul mm. eh, att de är där och att de är igång, tjejerna. Mm. Vi hade faktiskt lite inför det här förra veckan ja. så fick vi höra olika reportage om det. Ja. Just att det drog igång alltihopa nu här. Ja. Va, vad tror du om deras möjligheter under säsongen? Eh, ja, jag tror att jag tror att båda kommer att hålla sig kvar. Jag tror att Kubik kommer att komma före Malbacken och jag tror att Kubik kanske kan sluta trea. Två av tre. Jag tror kanske inte de är med och slåss om och upp. Och vem tar hem det då? Mm, det vet jag. Ja, jag, nej, jag har för dålig koll på det. Men... Nej, jag vet inte. Jag vågar nej. Inte. Nej, jag vet faktiskt. Jag har för dålig koll på det. det men då de går inte hela vägen i alla fall? Nej, nej det tror jag inte. De, det känns inte som att de röstade på så sätt som de hade behövt gjort utifrån hur de slutade förra året. De blir ungefär lika bra. Skulle Vad skulle behövas då? som alltid är en riktigt bra målvakt tror Jag tror och någon som sprutar in mål. Man ser ju Damalsvenskan till exempel. De lag som har en som kan göra mål, de, de går det riktigt bra för. Umeå hade han, Hanna eh, Ljungberg, hon gjorde Östin mål. Sen fick de Marta Östin mål och så vann de. Jag tror du behöver målskyttar eh, i, i fotboll, Precis som i herrfotboll naturligtvis. Så att, eh, de har fått hem Jenny som från, från Damalsvenskan. Spelar Göteborg jätteduktig in i mitt fält där, men liksom så här. hon kommer kunna se till att de är tajta och inte släpper in mycket mål och lite sånt där. men det är fortfarande inte den här som gör 28 mål eller något på en säsong. Jag tror mm. det är det som saknas. Men det finns sådana? Ja, absolut. Det finns mm. i alla sporter. Ja, okej. Okay. <laughs> ja, jo, men det är klart. Ja, men det finns det ju. Men det är ju att... Tycka, ja, är... men också tycker tycka att det är värt att ha den spelaren. Mm. Ta Tyresö i Dama svenska. De tycker det är värt att hosta hosta upp flera miljoner för Marta för de vet mm. att de får målen. Och det här kommer i slutändan vara det som avgör det, tror jag. Mm. Mm. Ja, okej. Okay. Vi går vidare ja. från hockey, fotboll. Vad kommer sen? Vi pratar om målskyttar ja. i fotboll. Nu, nu, är nu är vi på nördnivå Nu är vi på nödnivå. Kommer någon gång när jag satt så här 1900 och ja, ja. jag, jag skulle kunna göra exakt samma sak. Gör inte det. Snälla, Christian. Nej, Christian. Vad pratar vi om för sport? Fast jag, jag, jag, fick från, från, jag fick faktiskt lite kred för den, men ja. vi pratar fotboll. Vi pratar här allsvenskan i fotboll. Och jag ska säga så här. Jag har gjort den här en gång tidigare. Eftersom jag börjar med att göra ABÖn förut så, så fortsätter vi. Jag har gjort den här tidigare. Då sa jag så här. Det enda lag som inte kan vinna SM-guld är AIK. Ja. Kom då för att ja. de kom och räkna upp det. Mm. Jag säger så här: Den enda som inte kan vinna skytteligan i allsvenskan är Mattias Ranege eh, i Malmö FF. Han förra. vann förra året. Och igår såg han dessutom mot Jugården. Han är ruskigt bra med all svenska måttmätt. Han är grym. Han har hur mycket frilägen som helst. Hur mycket chanser som helst. Gjorde, bara, gjorde bara ett mål. Ja senast någon vann schütteliga två år i rad och då hoppar jag över alla de här åren. Då. det räcker det inte. att fotbollen uppfanns det är 37 år sedan 1975 vann och så här underbart klassiskt namn Jan Lildammatsson vann då han vann dessutom tre år i rad han vann 73 74 75 han är den senaste äm, att vinna men det är väl på tiden då? ja som ja, Skellefteå. Alltså, ja, ja, men som, som AIK. För AIK hade ju också... Ja, precis som Skellefteå. Men även som AIK. AIK, där hade ju ingen lag gått vidare från kvartsfinal. Nej. Och då tyckte jag AIK att nu är det på tiden. Och så gjorde de ju det. Från mm. sjunde platsen. Så att kanske. Men ja. Men det för så... att jag inte ska få lika mycket skit. Så det, det vore väl kul <laughs> om man vann. Jag tycker som sagt, han, igår mot Djurgården var han enormt duktig. Jag avgjorde dessutom i 88-minuten eh, med, med sitt mål 3-2. Men han hade... Alltså han borde gjort fem. Och ja. då blev det som en förbannelse. Men det som är så besviket är att man vill ju att idrott inte ska handla om statistik. Man vill ju att det ska handla om eldsjäl och passion och att det ska funka just då. Att det ja, där har man i olika det sätt att se på det. Det finns nog en del som tycker att statistiken är behållning över jo, det. Jo, de som håller på och slå vad och <skratt> naturligtvis de tycker att det, det är det fantastiskt finns, med statistik. Ja, men det finns ett fantastiskt ordspråk som säger i, inom att eh, traditionens makt är oerhört stark mm. inom idrott att det ofta sitter kvar att ja, brukar man förlora borta mot det laget så gör man det. Mm. Alltså det, det... Ja, men det kallas ju mer typ att de har vad, vad heter det? Att man, men, mental, att man har någon vad, vad heter ja, det? Inte, så men, man men, måste men, ha vänsterstrumpa på vänster fot oh, alltså, vad, Skrock, tack! Skroms. Där kom det. Det är det jag menar om man säger att traditionen är stark. Det är ju det, eller hur? Det är ju ja. inte det att... Ja, jo, men, ja absolut, men det är fortfarande så, ska vi så. Ja, men det är ungefär som att det oftast blir kryss i sista matcher på strikt tipskupongen och där är lite så här. det finns sådana grejer. Vi är inom sportvärlden vi, <laughs> vi gillar att, vi tror på att det kommer bli kryss sista match ja. Skrock! säger jag bara allt i sista matchen på kupongen. Då fick ni ett speltips också. Är, är det så? S är det så du spelar? Men, och, jag skulle aldrig lämna in en kupong utan att ha med ett kryss på match 16 Det kan jag säga. Säger statistiken kring detta att det är så. Det vet jag inte. Det får nästan ringa upp svenska spel och kolla. Ja. Men jag, jag, min, det är känsla jag, min känsla är ju nästa vecka, i, I princip, hundra Innan ni tonar ut, ska jag säga grattis mamma på födelsedagen. För oh. mamma för år idag. Ja, hon lyssnar efter andra. Eh, jag önskar att jag kunde ge dig frukost på sängen vad är så bra. Vad gulligt. Fick en gullig avrundning. Vi ses nästa vecka då. Ja, Hockey, fotboll och fotboll. Vi tackar för sportkollen denna vecka. Tack själva.